قران محترم اوریزن کو د مولانا زین العابدین کو د دوره تفسیر قران د 37 نمبر 61 چې په مسجد امیر ماویا محلہ ہٹک سوال دیر کې په اگست 2008 کې شوره د دید الميلاد پټیاست ای اشعادی توید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازان نزد مین چوک جنگیرہ روډ صوابي پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301 ست آوان دس اک سو چو بیس دا قرآن میں یشاہ ہو چالچے غالی او چالچے دا ورکلے شو دیر خیر والا ورکلے شو چالچے پاہم دا قرآن ورکلے شو دی جولے دا خیر دا کی کی لہذا زمان گستاذانا بہت تاہر قرآن تا کیا ناستے ابتدا کی موائی الحمدللہ میس کی موائی الحمدللہ اخیر کی وای الحمدللہ و الله تعالی جوړه د خیره ډکې کی کې میزانه خپل معشومان نارینه جمعه ترا لېګي اغه جوړه د خیره ډخ خیره ډکې یو کې میزانه کورنو کړه ټیم درسونو ته ناشتی یو زام ته جوړه د خیره ډکې یو او کورنو کې خیر او برکات نازلېږي ثونرونه دکانونو کې وجرو کې قران ته لری نس دو ناشتی اغه د خیر ته قران خیر ته ناشتی یو تیل حکمتا منیشا یا دا حکمت بلا معنی عقل سلیم الله عقل سلیم ورکی چالا چھو ورنی درمہ معنی یو تیل حکمتا منیشا ورکی اللہ توفیق دا عمل سالش چالا چھو دا حکمت بلا معنی قول صادق الله ورکی توفیق د قول صادق چاله چق وخشی د حکمت بلا معنا اصابه الرای صحیح رائے اصابه الرای په نظم معنا خشیت الله ورکی الله اخشیت خداوندش تعال چوغاړي بلا معنا پویا د حق او د باطل ور معنا دا ټولې مانو ته شامل دی حکمت ذکه فهم د قرآن هغه چاته حاصل شو اقل سلیم ولتا بیا د عمل صالح می رائے مضبوطه ده الله یارم پکی او چاته چې چا الله د خیر ارادو کی د قران پوهه ورکیخه مې یرید الاو بی خیرن یفقح فی الدین و من یوت الحکمت چاله چې ورکی شو پوهه د قران دله ورکی شو خیر ډیر ډیر د خیر غاوون شو وما ما یذکروا الا اولو الالباب وَمَا يزد کو نسیت نهاصلی مګ عقلواله وما انف من فقط او نظرت من نظرین ا چې خرچ کوي تاسوڅخر چا یا نخته کويسم نخته نو ف الله يعاوه پس الله خپورې پهدي وما لظالی مینه من انصار او نهب ظې مع لري شوکم ان تدس د قې د انفاق مضمون دین په غوږ متعلق مسائل بیانيږي اوس پکې ګوره بل مسئله نشته د قران تر رس ذاتي دی ښاړي وی کې بدل ته کې صرف انفاق دی ولګوي مال ولګوي مال په اخلاص سره ولګوي شومتي اپه کې مکوا دا الله د پاره ولګوا مال ولګوا صرف دا مضمون روان دی او اغه سره متعلق خبره ذکر کیا ته تور صدقاته کې ښکار اور کوي خیرات او فَنِعْمَاهِي پڅخ دیغه کخه خیرات کاراو ورکه نوم خیر دی و ان تو پوਆ کپټې ورکوې او ورکوې پتیรา نو تا دام ورتا ستا صدقات کی زکات ور کول دخ کارخېو زکات انسان زکات پټ پټه ور کوي نور خلق په تا بپته لګينا کدیخ کارا زکات ور کی دو دی یو نور خلق له ترغیب ملويږي دویم بده بنور خلق د دا ګومان کې چې ګورته مالدار سره لري او زکات ور کوي نه و انتو بوا کپټي ور کوي ور کوي فقیرانو لا تاسو د او چې تاسو مال ور کوي په دې ورا و يكفر عنكم من سياتكم لربك الله تاسو نه مصیبتون استاسو تاسو مال لگاوا طانه الله مصيبتون هټاوې خیرات صدقات کوا مال لگاوه شمکیا مکوا بخل مکوا ويکافر عنکم من سیاتکم والله بما تعملون خبير او الله پس چې تاسو کوي خبردار زاد دي ليس عليك هداهم مخ کې ریا ولا خلک ذکر کو نبی علیہ السلام باندې ببوج راځو داخل کلي نه سمي الله تعالی علی گی لیس علی کا ہداهم اے پیغمبرا تا ناس اختیار ده ہدایت نشتا دیتا ته چا ہدایت نشور کولی ولکن اللہ یہدی من یشا لیکن اللہ توفیق ورکئی چاله چوغ واری بدلتا پیغمبر نبیو کا اے پیغمبر علیہ السلام ته ہدایت نشور کولی ب فرمای ان لکه لا تدي من هب ته ولاکن نه الله هدي دی منشه خلکې پیغمبر مخت کو دی پیغمبر خواصسه کې ډیرر خلکه د پیغمبر نه لاند د خلک په دجه کې او لیا ک اراام غیرله دړیت درج ورک یا چې دا مختکل دي دا متصب دي دی, دی کارونهسممولی شي او د دن دنیا نظام چل یا اور دی پالاس کې نفع او نقصان دی الله پیغمبرتي تاسې د اختیار له هدايت نشتا وما تنفقو من خير اج تاسو خرج کوي سمال بل انفقو په دې تاسو د پاره دا چي مال خرج کوو په دې ځان ته وکا وما تنفقونا مخرج کوي مال مگر د پاره د رضا مونتياد الله وما تنفقو اج تاسو خرج کوي سمال پورا به درکلی شي بدلا وانتم لا تزلمون تاسو تااسونه به کمی نه شي کې دی ل فقرهله نه اوس سررو سبیل لله اوس مصارب ذکر ک دا مال لګې نو کمزې به لګې انپکو مال او لګې ل فقره الله نه دپه د په پیرانو کسانو اوس صروپی سبیلله چې ګ بند شويدي په دا الله کې د الله لا تروتی دي. جهاد کیا علم حاصلیا علم خوړی لا یستطيعون دي طاقت نلری زاربان سفر کوله پزمک کی یعنی دا ته محتاج دی دا الله پلار کی گیر دی دا الله د خدمت کئ اوس کدی مزدورتا نوکروتا کار وې نو بیا د دین د محنت پاتې کیږي له هغه تاسو خپل معلوم دکځه کې لگاوي دغه بس تاسو باقاعده یې صحیح و لل بقره کا مجاهدیم ديلوکه دککه مجاهددی او میدان جهات کې طب مال نه لगे د کورو خرچرا کرو خرچراید وړو خرچه دا س کوه او بالته جهات ک سره بغم نه تعال بلم دی الم د پاه ہو دی یا علم معلهدي اصل مصرف ستا د انفااق دا د مړه لل بقره او روپ سبییر الله پدو دا الله پلار کی دی بندی دا اللہ را دین پا محنت کی دی را گیر دی دی دنیا کا سب کولی نشی او دنیا کا سب اختیار کنی بیار دین دا مهنت پا دیکی گی لہذا تاس اخپل مال پاگی لگوئے لیل پقراء اللذینا مال لگوئے دا او مختاجانو او سروچ بنشوی دی پلارد اللہ کے تاکتن لری د سپر کولو پم کې کی یحصبهم يحصب الجاہلو اغنیام ګومان کەی پدی باندې نه خبر د مالدارو یو نه خبر کدي دغه د حال لږی جامو جاموت ګوري دغه پیزار ته ګوري نو يردا وړر ګټ مالدار دی ښا مینت تعففه دا وجد نسوال کو سوال خو دخل کو نه کینا تعارفهم تب پیجنی دیلرا فلا ماتو د دیسرا لا اسلو ن الناس الهافا او سوال نه کید دخل کو نه الهاف لهف چکره دا بلستن انسان پوری جوخت یوه نو لهاپ اګه استره بلستن ته وایو نو چیکره د بلستن انسان پوری جوختی نو دارانګي دا سوال کولو با نم دي خلکو پوری جوخت ير وخت سوال کی الله کې نام په دیوابا الله کې نام په دیوابا هر چا نو سوال کوي تو لایس الون الناس الہ دا دغه سوال نه کی د سوال ګری کړه مختلف طریقې و ته یا دی خیسې کړه جامع پالشکلی دا ځای ته بل یوته یار بس با جوړ تر روانو ما چاره دا جیبوالو بس یو څندو پیارکه دما کارایي پروشینو دا نه څلپېواله بل خو راته شي بل ته وکه غته او غته ګور دي دا کس گاڑی کې نه سو دی لرو بل تان ترشی اسلام علیکم څنګه لجی خدای نوابانو اند خبري و سره کی یار ات لمبا جوړ تر چاره دا جیبوالو کله چاته یار ات لمپې پور چاره دا جیبوالو 130 روپې کارایي بس تیر دارا بیا به زړه کبو دی طریقې سره درې زړګونه پیدا کړي دارنګ دیر دا یو ا مڅ کې سوالګري سوال, سوال کوه که څه ته مازه خو د زرو لوړ د ماته راځه رښتګه ورو چې ماته کوم دته نو ډوډه موله ماته خبل لا نو دارنګ دغه شانتي چل نه کوي لا یاصبوهم الجاهل واغنيا من التعقب به تعارفهم بسيماهم تب بيجني دلا پالا ماته دا ایصرا لا اسالون الناس سوال نکي داخلكو نا پوازه خلا یا الهه با بي ضرورتا وما تنفقو من خير او عاج تاسو خر كوي سمال الله پيبا ني پوي دي الله له پتا دا الذينا ينفقونا کلو ينفقو ينفقونا الذين ينفقونا اتسان چ خشكي خپل مالونا د شپي او درزه پټو پخकारा دارځم په سیلګي او د سپم په سیلګي پپټم ورګي مال وقارم لګي مال د نور خلکو ترغیب د واره نه د ریا دا پاړه دی لا هزار د ترپا دربد دین الله وبدله ورګي لا خو الله ویلې دي ولا خوفنا لينب يرف ديوان دي ولا هم يهزنون نبد غم جنشي الذين ياكلون الربا درب مخ کې سره رابط که کس د سود عدتی د سود مال پوری دی په پیسې څنګه ولګي نو د سود درس ذکر کایو چې سود مکه وا مال مال لگاو سریا او پدی آیتونو کې په سودی باندې د پات ذکر کایو الذين یاکلون الربا ربا په لغت کې زیادت تويو ربا په دوا کیسه باندې دا یو ربا د قرض دا یو ریبا د زیادت د یوز دا, دا لکه چ تا چاته لپ کارهوررکې او بیاې نه د هغې د پاسهه نه غواړی نو دا سودیسم داسې د فره او کپنی شتې هغې دا ترتیب کوي پاجبخت پل د لا سره راغون کوي سړی په و و سراغن کی سراغن کی سراغن مطمئن کو چې داغ خو په تاخوا د ساات را روان مسیبتونه او دا پهې طرق سره خلک په سود کې کی مبته کوي نو یو ریبا د قرض دا دویمدا اگر بدون د یو جینز په بل جین سره دا که په یو من غنمو کې تاسو لپاره سم غنمو دا سود دی که څوک چاته سر گیفت او هی دی ور کوي په خادو کې یا په نورمال ګټیا کې سو هی دی او نې دي دا چې دا به له را کوي بیا خلک یې نه شر دی له یو جو کوم مال او بیا دو جوړي کوي او دام هم سود کې راځي الذین ازن ساتل پکار دی الذين یاکلون الربا دلته فسود باند رات کایو فسودی باند د ذکر کایو په قران کریم کې په نورو آیاتونو کې فسودی باند د پاپ ذکر کایو فسودی باند رات کایو دارنګي الله تبارک وتعالى په نورو آیاتونو کې فرمایي چې تاسو د سود مال ماخ لې ا د سود دا مال دا حرام دی حدیث پاک کے راضی ابن مسود رضی اللہ عنہ فرمائی حدیث مسند احمد ابن ماجاد دوارو نکل کردے دے ابن مسود رضی اللہ عنہ فرمائی نبی اسلام ارشادو فرمائیو ار ریبا و ان کثورا فین آقبتہو تصویرو اللہ قللہ نبی ریسلام فرمائی دا صد مال اگر کڈی ریگی ہو انجامی بی برکتیو کمی اڅو د مال اگر جتاړه ډیر کړي نکونه او کورونه خدا په حقیقت کې کم دي دا مال خبيثه دا د دې د کثرت او د بقلت تر بل صحیح مسلم کے حديث ده نبی عليه صلوات و سلام فرمای ايه انا ان الله طيب لا یقبلو الا طيب الله پاک طيب دي او الله تبارك وتعالى پخپل دربار علیا کی پاکیزه مال دل شرف قبولیت ورکئی دارنګ بل حدیث پاک کی راضی نبی رسول صلوات و سلام فرمایي رسود نزان او ساته او الله فرمایي کہ تاسو د سود دا معاملې نه پرېږې زم ما جنگ ته تیار شيخه الله وي زم ما جنگ ته تیار شي کم کاسو چې د سود نه من نه شو فقها ذکر کوي کم یوکد د سود نه من شو نو په حاکې وقت باندې په کار اول چېولغته باغبانې توبهو باې کوم کس د سود کار روبار کوي نو حاکې وقت ته په کار داري چې پهغ د توبه باې کرالو تووب و سته خوخوا ده او کرا نظره د دون لر ک دوید دی په سوتخوررو با الله غ ذب دی الله ته اعلانې جنګړی دی دارنګې اللہ فرمائی که تاوزا سود نمانا نشوی زمانا طرف نه ایلان جنگ وارے ایمان مالک بنیانس رحمت اللہ لے دارنگی اغتا دا یوکس راگی او اغاو ارتووی ما دا شراب و یو دا سی اغا کس اولی دا پانشکی میں او یوکس اولی دا چه اغا خوز دست پومین اولو کوشی شکاو اغاو که دا انسان پا گیرده که دا شراب ونا بدتر بل سسیزوی که دا شراب نه بدتر یو سسیزوی نو پا ماری دا خدا تلاکییو اغور تو وی لچ دی مسئلہ کی غورو کا چه واپس لادو اغیر دی مسئلہ کی دی سوچکو ما پا بل رستیراغی وی ماهو کتابو کا تا چه دا شرابو نو بل قبیر سیشتا دینا لی حادا پتابانی خدا تلاکی را و چه بی سوچو که دو وی دا سبن بدتر بل سیزما دا پا نظر را نگی لگا چې الله سر اعلان جنگ کردی دی پس سود یوه دون لوی خطرناک گونادا الله تبارک وتعالى ذکر کی ولاتاکلو اموالکم بینکم بالباطل تا تخبل مالونا و باطل تیکو سره مخره پس سود سره پریشوت سره پگانو سره کړه الله فرمای يا اي هلذینا امنو لا تاكلو اموالکم بینکم بالباطل کړه الله ته يهود قباحتونه ذکر چه جیبانی لانت اوشو پسوا جا و اخذ ده مر ری با سود اغسطو اکالون لسخت حرام خوڑو بو خادی شریف کی حدیث ده بو ری رر نو پرماری ایتنی بو سبع المو بقات نبی سلام پرمائی زان او گناون و حلاکون کو نبچکی دا سی او گناون ری انسان حلاکی صاب کرم پرن پرشو و ما هننا یا رسول اللہ دا کم گناه او ندی؟ انسان تباکی دا انسان بیقبو نیادو باسی نبی اسلام ورشوارو کو از شرکو بللہ دا اللہ سرا شریق گرز اولا وصحر و جادو کولا انسان وجل او سودا غستل د عیتیم مال خوڑل میدان جہاد نتیخ تکولا او پاک دامن مومنان زنان بدنامولا دا حلاک اون کی گناه دا صماره بن جندوب رضی اللہ عنہ روایت دی بخاری حدیث ذکر کړي سو مقاماتو کې نبی اسلام ارشاد فرمایو رایت اللیلۃ رجلین ما کی د وکسان لدا زما خواترا له او دی یو پاکیزه سرزمين ته رابطہ بوتلما منقلار روانو فنتلقنا حتا اتینا علی نهر من دم فيه رجل قائم وعلا واستنحر موږ روانو پدی کې د ویني یو نیر در رسیدو پې کس وکاس دی او بل کس ورته نیر په غار او پنیر په غار ولارد دي دا هغه مې تګار ورکانې چې کم کس د نیر دن ندي هغه د نیر مبهر طرف تراتک شروع کو او چې کناري طرف تر ور رسیدو دی بل کس چې در شو داسره ول پکاونی وشتو خپل ځيته واپس ور وشتو هغه بار بار پدی کانی د وینو برینیر کې اگر لا غپی ویو دارنی ما ته پوسو کو چې دا سود دی نو ما ته ویل شو اه ما ته پوسو کو فقلتو من هاذا فقال الذي رايتو في النهر آكل آ آكل الربا دا سود خړون کړي ښاอัลته پوینو کې پروت دی تا ته دلته فسود لکول او ټول نه راځمکه اور دې زنانای دا سود کاروبار کې کی باکی دا خپل پکلی باندې ګرځي ګوسه ګوسه محله په محله او انځامي هغه محالیکه مشران ته مخ په دی دا خزه سود کوي دا چې خزه کور ته پرې غوډنی پکاره دا چې خزه دې سره امداد کولنی پکاره دا چې خپله شته موشره کی سود کاروبار کوي بل حادیجه پاک کراوی ابو داوود ترمذی کی روایت دی جابر رضی الله عنه فرمایي چې لعنت فرمایلي نبی رسول الله اعظم باندي چې سود خوړی دا سود مال خوړی بلچاباندي خوري يو د سود مامله لیکی پوسود باندي گوا جوړيږي او دا ټول ګنا دا ټول شریک دیغه کمکست د سود کاروبار کوي د سود مال خوري بلته رولي لیکل پيږي گوا به جوړيږي دا ټول برابر دي بل حديث پاک کرا دي نبي سلام فرمایي ارباهت حق على الله الله يدخلهم الجنه الله پاک باندې را لازم دي پس یې مه غشت جنت ته به نه داخله یا نبو هر جنات قیامتونو یو مدمن الخمر کم کس شراب څکی بل د سود خړون کی د یتی مال خړون کی کمکث مور خپل خپکای دا مور خپل نار فرمان دی دا کس بجنات تل داخله یو بل حدیث پاک راضی دا رنګ مستدرک د حاکم ذکر کړي دی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمای نبی اسلام فرمایل ا کدا سوت چه دی پدی کی 73 غناونه دی پدی سوت کی دریو یا غناونه دی او ا ایسا روها پدی کی هغه آسان ادنا ترینه غنا سره ان یان کی هر رجل و امه چې صالح پله مور پنی کالی دا پکې وړ غنا ده پکې نور غناونه پکې لاسونه دا ډېر کاروباریا نه خزیه اې دې دې سره بس کوي ا خو خاندان ته مخ پدی خدا بسن خاندان چې خذا ولې پشود مال لوړی ولا د اخرہ پای غم خواده و کاروبارونا نبی اسلام پرمائی پا سود کی تریت تر گناهو ندی پایی که ادناترین گناه دا یو سرده د خپل مور سره بدکاری ہو کی دارنگ بل روایت کے رازی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرمائی ار ربا اسنان و سبعون حوبا دا سود چده دا بہتر گناهو ندی پا دے که ادنا گناه دا سدا شیو سرده حالت اسلام کې د خپل مور سره بدکاری کیا او د سود یو درهم د دریدش پری زینا کول نه زیات بد تر دی یو درهم دا رنګه بل حدیث پاک رازی نبی رسولات والسلام فرمای من اعان ظالما ببافر چا یو ظالم سره مرستاو کا اعانته او کو دغه په ظلمونو کې شریط رضی حق دباوي نو الله تبارک وتعالى او د زمينه دیوته لو بس الله رسول الله تعالی بیزار دی او چې چا د سعودي او د رحم یو روپو نو دا د دریدش پیر زنان برابر ده او دا چا چې دا هغه بدن هغه تربیت په حرام سره وشه نو دا جهانم ترتلو لا فارزیات حقدار دی بل روایت کې راضي مسند احمد نقل کړي او ذکر کوي ورجال احمد رجال و صحیح هو چې حدیث پاک راوی یو د رسول صراغ استله دا داس شپک پک دیش زینا یی زینانا بدتره ګناړه بل روایت کې راځي نبی رسول الله تو سلام فرمای چې پکم کوم قوم کی زینا او سود د دې ظهور شو نو دا قوم چې دی دی خلکو کو دا الله عذاب په خپل ځان باندې نازل پي رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث کې فرمای د پشپره میراث کلمون اوم اومه سمان تور رسید چې ما نظر وکه اچانک د بجلی یا او کلک ما د مخصوص شو نبی اسلام فرمی په ی داسې قوم مې ورتهک شو چې د هغې د ګیرې ډیرې غټې غټې د غ غټو قوتو ون ته چې غټ مکانې غټ غټ غط چاټونهنی وول په چتونو کې پهغه غیرو کې مارانو درمانان دد نه ډکو او یرو ک محامخکارې د ماې دا سوک دي وی دا سو تخوا و غرغت چاکنه نیولی دی ماران حاماران اگری پا دیج لطه گردکی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حجت الویدان پا مکبانے منشاد فرمایی لیو چی غصودون اگر ارسو بس دا ختمو و داننگی دا سود نظان ساتل د سود دیر زیاد غط نقصانات دي معاشی نقصانات، معاشرتی نقصانات اقتصادی نقصانات بل غط خبر پکدارن دا سود مال حرام دی او حدیث پاک کی رازی جابر رضی اللہ نو فرمائی لا یدخل الجنت لاحمن آغغغغغغ bursting باجنت داهل نشی لہ سر گنایا мик riot bi Filс ar Yujawan Amsar Al-Solam د vlaya的和rique د Meves Serum 117. embry د اللہ د و Ha skull расじゃあ With這 something new yo. 해� big offer peace.REC.T까요il done juda lui, thyloops. SE comes new?cer peace dos are getting up with بل حدیث پاک کے راوی شعب الایمان کے بھی کی ذکر کہیو لا ادخلوا الجنت لہ من غذیا بالحرام دا کم بدن غذادہ حرام نہ جنت تب نزی بل روایت کے راضی من اشتارہ 100 بن بیاشرت درہم چا یو جواب دل روپو سرا واغستا پدی کہ یو روپیہ ده حرام وا لے مز نہ قبلے بل روایت شیو انسان د حرامو کسب کئی دا این خیرات کی نکبلی گی تینا الله پاک پکیو دا برکت نا چاییو دارنگی بل روایت کرا دی نبی ری صلی اللہ علیہ وسلم کم یو کسو اگا مالی د حرامو دی دیو دو کوي کئی دو آگانی, آگانی نکبلی گی دا خو احادیس مبارکو اس را دیجی چې دایتو دا نا اگورو شی پا دی که اللہ پا دا سرا پا سودی باندی رد کئیو الذين ياكلون الربا هغه کسان چې أغلي مال د سودلره ودادی أغستو غټ مقصد خوراکي نو زکه ياكلون ذکر خو که باجه خلق وي زکه اوس د خیال خلق پیدا شيږي مونږ یې خو خرو نه مونږ خو اخلو نو ياكلون مطلب أغستل دی خدا دا أغستو غټ مقصد خوراکي لکه خوراک د انسان یو غټ ضرورت دی سوګداونه وي چې بې خوڑوی گینی ناجائز دیو گزانتا پی تو سگاڑے مارے اخلی یا پیس بنگلہ جوڑے نو گینی خیر دی نیا کلون مطلب اغستل دی <تصفيق> اللزینہ آکسان چی اخلی مال د سد لرا لا یقومونا دیب نپاسی دا کبرنا دا سد والو بد حال ذکر کئیو لا یقومونا دیب نپاسی دا کبرنا مګر پشان د هغه کسه چې ګډوډ کړی أغلره شیطان د لیوان تور دواجنہ یو سړی باندې پیر یاندی یو سړی باندې شیطاناندی او ګډوډ کړی دی او, او دارانګي اپوخ کو باندې أغلاله را بويګي دل تک الله ذکر کوي وسودی سودمکاوا د لیوانو پشان بد قبر نه را پاسي او وق کو بل الله را بويګي وسودی سودمکاوا ذالک بانه مقالو دا په دیوجا چې دی ویل انمل بیع مسل الربا یکی نن غستول رسول په شان د سود دی دی په دا دا د دلیل کته چې څنګه څنګه موږ غستل رسول کې نو سود کې غستل غرسولي خو نه الله غ سود حرام ګرځول دی او الله به غو لین دین تجارت دا جایز ګرځول دی قالو دی په ویل انمل بیع مسل الربا یقینا ان اغه تل خر د سود دی الانګي حلال کله الله رسل خر رسول او حرامي ګرځول دي سوده فمن جاهو موعظه چر چرالو نسيت نسيت سدي چې سود ماخله د ترپا د رب د نه فنتو دي منشو په دې کمه خزي د سود کاروبار گئی غم خازو سره کول پرې خدل پکار دي فمن جاهو موعظه تم ربي ثالث ولا کو وشته کې ها جی فمن جاو با کې د خپل یونيني جوړ کړی ها دخواو شاکل یونینو بیا غي نمونه خپل پاريستي جوړ کړیا فمن جاو مائده تم ربيহি ومواشرہ به او شر میږي خاندانو به بدنام شي داسې خود سره داسې خود کورته پرې هودو غم خا دیو سره کول چې کوسی تر دنکیو شا شابه زر ګټ او زر زه فمن جاءو مائده دانا جتاوتا تور په خیر علی او چی او تا په حق قولی وی گیټ اؤټ کیگا پمن جاهو ما ایدتوم می ربی زب سست دونه ترا کبره پاسه په وخ کو بد الله را بېگی تلې و نو په شان خاچټه برا پاسه و پمن جاهو ما ایدتوم میر ربی چاله چراو نسیت اور تر په رب ددنا فانتھا اودی من شوت یال الله بیا راڅې نکوما اومه صلپ دلرا اغه مال چاته ور کړې دی سره براسل مال واتنوالي زيادت بتنانا دي و امره الي الله او ماملا اسپارلي شيدا الله تا و من عادا چې سوق سود تواپس راو ګرځې دو فولایکا اصحاب النار دادی جهنميان ان فيها خالدون پدې کې به هميشه يو نو سود او په ګناهي کبېري سره غوسړې مهلت په نار نه ګرځي دا وه د معتزله نظریه ده چې ګناهي چ مرتقي د کبائرو محلت په ناردي دلته مفسرین ذکر کوي يا د خالدون نه مراد وګدا زمانا یاد ويم دا چې کمکه سوت تر دی دے او دې سوت ته حلالو دي دا سوت حلال دی نو حرام او ته حلال سړی کافر کوي خا بازی ګناونو د معاشره کې مونږه تاسو نه کیږي نو آل ګناته به ګناوي په به جاړو ندامت به په اختیار وو کله مون جایز وي حرام ته حلال وي استهلال الحرام کبرن حرام حلال غنل کبر دی ها نو من عادت سوګرو ګرځیدو سوت ته په داس حال کې مستحیل له دا سودی حلال غنو او لایکا اصحاب النار نو دا کا سان دی جهنم یانو هم خالدون دی په د کې همیشي ته سوت په ذکرز ورکو خلکو نو نو پکاس با دا ثواب کیگی اتل از گن نبتا تا اللہ زیاد ثواب در کئیو او چی تو سودخ لی نو پدی کې انسانی همدردی ختمی گی دارنگی یا چا سره کاروبار په شورو کوه چی دا پیسی تو والا تا پی کاروبار کوا گڑا تاوان دا بنیمی مال بزمائی او اغا محنت بستائی مزاربت چی ورطا و یو دا سی کوا نو یو خلق با پا محنت باننی رازی لو دويما د پیولو ګولا وسودی سودم کاوه ک سوتره جایز وی هميشه جهنمي یم حق الله الربا ما هو ک ی الله ختمی الله الربا سودلرا اغه مال بے برکتا اغه سرا یم حق الله متوی الله مال د صدو خې ب برکتته کوې ویور بې او براقته چې په مال د خیرراتونو کې زیات ای سر د کاته والله لا یحبو الله نخواغی هر قفر کوون کېګناګون کې وسودی سدممه کوه کبر د ق نهپاس د لیوانو پشان بپاسې۔ اپا وخکوبہ دی لڑی را گی و سودی سودمکوا کسودتا دی جائز ہوئی ہمیشہ جہنمی و سودی سودمکوا سودتا حلال و یونکی دی کافر و اسیم گناہ کرونکی دی ان اللذین آمنون آکسان چی مانی رانو و آمل الصالحات و ملوکا پترکا دی نبی علیہ السلام قاملاته کا م کومونځونه وا ورکیل منځوته رک د کا د لاجر د طر په د ر د دینا نه دی یا را پهدي ندي غمجن شي یا ی نه آمو تقلله سودې مالی ځکه یا ی نه آمو مومننانو کته په پټ په پړه بیا د سو کي فَلَا وَيُقْتَضَى لَهُ دَلَال نو یری گئیو وذروا او فریداه هغه ماملا چې باقی وی د سودنا کچره تاسو ایمان والے فإِن لَم تَفْعَلُوا كَمَا أُمِرْتُمْ فَتَحْصُنُوا مِنْ حَرْبٍ مِنَ اللَّهِ تیر سخت اعلان وکړه الله اکبر کبیر دا الله ربنا اعلان جنگ دی نو الله سره سو شي کو حالک سوت کوې دمونله سره جن کوو په یا پ خپل کاروبارونه کې په لیندنین په کې د مفیانو احبانو ته رجوو پهکاري دا کاروبار دکه او د سو پهکشته چې تاله پتهول په لا تاپو که تاسو د دا کارو نهکه ایيات نه بادم تاسو تو به یا ف یا ف یننو که ف شي نه او کفازی نوشي نو اعلان وره وهل کا تیار شه دا الله جنگ ته تیار شه کو سود کوي غاني کوي ودا الله جنگ ته تیار شه دا رسول جنگ ته تیار شه او ان ترتم کو تاسو توبه دا سود د پته ذکر کړه دا لګ راجما کا نمبر 1 وسودي سود مکا تمغه استادانه نمبر 1 په لګوا په سودي د پته راجما کا نمبر 1 وسودی سودمکاوا لا یقومنا د قبر نات پاسی ود دیسودی ډیر بدحال لېوانو پشان برا پاسی په پا وختوب د ګون را بیږي لېوانو پشان سروالی بروالي وسودی سودمکاوا کی سوت دی جایزوی همیشه وسودی سودمکاوا وسودی سودمکاوا سوت سودمکا حلال و یون کی اسیم گناہ کومکی وسودی سودمکا وا سود خورتا دال لا او د پیغمبر طرف نه اعلانه جامو سوده پاشو ها جی پینزه د پات و ان ترتم ک تاسو توبوستا فلکم رؤوسو اموالکم نو تاسو لا اصل دمالو نو تاسو رسول لا تزلمونا تاسو ظلم مکو تاسو باندي با ظلم نشی کیده وینکان ازو عصرہ تا چا د پیسی ورکڑی دی اکستان دست دی غریب دی نو خیز لگی انتظار و لوکا او تاته تا با ثواب در کئی او چا چې چا تا سور دی اگر کرز لیٹ کو وی کتا ور تا چیر خیر دی غری دی پکلا را برا کی خود ایدامت نب نلی چی پچا کر دی مطلق خبر را کئی گوره که پریخ حضوراتا نا دی با کوشش دا که یہ حدیثو کرا دی کم ک او د دې اراده د ورغولین ولله بيدن ادا کی بيد کرز د آزادولو د کرز د خلاصلو لپاره حاجېجو کې دوه اغان راغلي اللهم اني اعوذ بك من غلبۃ الدين وقهر الرجال وګد د دوه ادا اللهم دارنګ دیره لپاره دوه اغان راغلي هغه دوه اغان بار بار ویلی وګه کم یو قصد د کرز ورکړې به نو چې دی و تلغي انتظار کایو نو داسې دجره عمل دی روزانه خیرات کی دوه ثوابونه ته میروي وَا إِن كَانَ أَحَدٌ مِّنكُمْ مُعْسِرًا فَمَتَعَوَّذَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ نُّمْهِلُهُ وَرَكُلْ دِي دغه samtia pore wanta swad ko خیرات ke we warta خیرون khairul lakum da tal da paraghwara da jere tasu pui ge wattaqu yuwan masale biya da qiyamat zikr ka aga masale de sut bayan ka aw da sut da matamana ke ge akhirat pa buniyad banakha wattaqu قیامت راوړو ځکه را قیامت رستا مه تراله اغه اتل زرا کامسته مه ترالو او پدی کی ترا پاسیری په پا وخکور دا د ګن رحمت دی جهنم تروانه په دیه کون تاپ وری تړلی او دا هر د راه مه ته کدا بتا توبه ته سمایو پدی او زمہنته دا اخرت بنیاد باندي په کار دی ولا رحمت بول پوری سه بو د قدماوی اجتماعیک نشنا خبر ا وي زمونږ د دین چې دی که نه دا دی عشک دی دی قانون نه دی او قانون پهکشته خو دین د قانون نه دی عشکسممت لبې عشک دی ته وي چ دا حکم دالا دی دا د ځکه نم چ لا پیانه خپ دا روجر دا دا دا لار طرف نه حکم دی که کله دا قانون داې قانون و نه بیا به سړی موز ک ډړی لګې دی کو او او که مخامخ پ سپوج او پلیسونه موز به کوو او پوت پورس ته بیا بیا موږ نه کو دا پوت پورس مکه به خوراک نه که اوکه چاته بیتل خلاتا یا وسل خانه ته پوت ته بیا پټ خوراک کو خدای روجه کی او پیا اعمال او عبادتو کی د دینه عشق دی به عشق په بنیاد باندې کار کول دي پدې وجهه قانون شتا او قانون د ډیسپلن د پاره دی ښه قانون د ډیسپلن د پاره دی چې امن وي او باکی منلو که کله یو دې کې احکامات منل د قانون په توګه د جندې په توګه یو چې تر څو پورې د جندې نه هلاک به خبره مانی او که دغه سزاګانې دندنیو بیا به خلک خبره نه مانی دې ځا سره لکو کې خلکو به ګيري پرې هولې په زو به پرې او کله باه هغه پوجیو ا قانون بیا نو ګیره به بیا خرولي تاسو دې نه سیک نه شو او داغه بیا ا خوره اجرم به نه مرتب کیږي سمجه او سعودیا کې شاہ فیصل جاری کړو او اوسم دا قانون شتا چې څوک منذور نه کې سزا ولا ور کی. نو ټیکی دا سزا په خړه چې یو ماحول ډیسپلن جوړ دی او جو دا هغه موږ به څو وندې تک دې سپلو جوړې خړه دی چې سزا په ور کلی څوک مزمه کوي او هغه مز الله ته قبوليت تدیر نه رسیږي چې سړی تا یو څو پړکور شاو به موږ کې خدای مو تخلاصي يو څنګه هغه نو هغه کثربا انا وکرو میخه ولا ساتله هغه بیل مازو عامالکی وتویزه کار کې تاسو ورته بابا نصرمون زکو زمثال یو میخه پکې واده هغه ب مزونو تظهور ورکو دا هر وخت به دار شي خوي جوړ کړو تزبیرا پیدا و او درنه به شیل پیلو د ستیا رحم کوو چې سلوې هر دې تیرې شوې ډیو ترا نه ښه سلوې هر دې په پوره فلم میخه را تالې کړه هغه مړ ما په چل به مزونو راړو ولي هغه د زمان نو چې کله د هیڅک په بنیاډ باندې نین مونږ د بیودت کېږي ښا هغه علماء مفتيان صاحبان چلیو سعودیا ته چې دمازه ټیم بشو نو خلکو به د قانون باندې او چې کله به د قانون باندې نو چا به او د څوک به او د څنکو په مازه به ودرې تا هغه مفتيان او صاحبانو دینه تاسو کو چې به او داسه موږ کور او ته یې موس په دوا کې سمري او وی د په دوا کیسمه دی یو موس دالاده لپاره د غیته خو داس لپاره یو دا شاپېسل د لپاره د خو داس پر نه دی نو دارنګ اوس قران ذکر کی ی سود نه شه اگر چې قانون نشتا حکومت نشتا کو حکومتونه ولا ریواج ور کوي سود تا نو واتقو یوما د عذاب ذرات نه لري قران ساجو کتاب دی ښا واتقو یوما ګناونه پره اخرت را, را روان دي د قیامت را روانه د مخ کی سود ذکر کو زین تریب دا به حکومت جوړول په یا اسلامټ اسلامی کا آسیی به جوړو غواړی بیا به د قوانین د اچ کږ بیا به سیبانې د پات لږي وته کو ی مرض د قیمتمه تکې دوه تو به باسا ی یریږې د عذااب دغه ورځ نه توونهفی چې تاسو به پهکلی چې پای ک الله ته وفاه بیا بورور کږي هاری یو نن تاسو چې کډی وهم لا یزلمون دی باندې با ظلم نشي دی یا ایها الذین آمنو دا آیه المداینت دی ته ویخه آیات طویله وګد آیات دی دا آیات وګد آیات دی په قران کې اپدیو آیات موږ کې ښه دا یو آیات چا پیاو یو اتګریو ادا په ورکات کې لولې دی ته وی آیه وګر آیات د دې آیات نوم دی آیتول مداینت په یو آیات کې امور تنظیمیه بیان شوهي په دې کې 25 احکامات دي په دې یو آیات کې 25 احکامات د اړیو حکم ځان ته احکامات دیوګ دوګ دو په دو دې یو آیات کې 25 احکامات دي ی الذينه آمنو دا دلالت کې پهې خبره چې دا معاملات شرعیا جاری کول د ایمان تقازه ده لا ایمان ولو تهوي یا یوه الذينه آمو ایمان والله اته دا یتونم چې کله معامله کوئ یو هوکم په ک دا د کارزو معامله جاې شوه اوس د ک احقامات غ د قامات دي اتهم چکلا ماما لکوه تاسودا کرزو و چلی دلو خولو تو دچانا سسیس کرر اخلی پیسې کرر اخلی سودا کرر اخلی نو پا دی کتا نیٹا مو نو نیٹا مو کرر اول پا کی پکار دی او نیٹا مو عینا دامنا چرا روان دا غنمو پسل کیو پیسې در کم نو کرا روان دا غنمو پسل لیٹ شویا و نو شنو بیا داسی داسی نا اجالیم مسمع نو یونه تم کراول دی پای کی هغه متعین کول دره دي کی طالب بزو د ستمبر په پلان کی تاریخ په پلان کیه راځه پیسې درکم دا ګوره جگړې صاحب یانزي چیکره داتا ما دا خبر او سره توینګه نو بته لوي چې راوان غنمو پسل کې پیسې در مزه کړه د غنمو ته خپل راغی الیکې پیسې راته فاتخ موي د غنمو پسل کې به درکم دا په وروګې پسل غراي لا غراغ لري نو خبر او سره متعین کا دانا جی تعلیٰ بزر سبا پیسی در کم تاریخ چی تو پیسی سبا پیسی در کم کنا سبا پیسی در کم کنا سبا پیسی در کم سبا یاد کرے کنا سبا خورا زی نا <تصفح> زکا ایکل, ایکل کبھی نہیں آتا جو کل آتا یو آج بن جاتا ہے <تصفح> دا سبا چتم نرازی چې کله سبا را شی اغنن شی بیا یا ایوہ اللہ مو بیسور محربانی مو تحکامات بین اجتا سبا سبا اس کی جکر رانشی کتا سونه ټمو قرار نه کړه مو نډیکل اګواهان مو پېښنه کو سبا بر یوبل سره اغه مشتګری وانی یا یهلذینا امنو ایمانوالو اذا تداینتم چیکلا ماملکو تاسو د قرضو اله اجلین ترنیټی مسمن مقرری پوره پکتبو اولیکه غیلاره اولیکه پکراله ولی اکتوب او انخو خاص کر دور کتابت دور دی اغا دور کی بلیکل دیر دیر دیر گرانو کاتب منتل ولی اکتوب بینکم کاتبون او دی لکی پاس تاسو پا میاز کلکون کی, کی بلعدل پا انصاب سرا ولا یعب کاتبون اس کې دی لکون کی تولا چکم خلق اغا لکل کیا ماملی لکی دارنگی نور کاروبارونه لکې نوول یکوب بین کوم کااتبون بل عاد ل کېغورو سره په اشاره چې عدلل انصاب پهکې کوه نه خبره پهې غطون ل کې صحیح خبره پهې لکه وال یکوم بین کوم کااتې موبلام پروته پهې حقامات متوجی شو. چېپرو ته خو استام خرصې او استام لیکې تهور جسترار شوي هولی تو بین کوم د دروګه پهکې چېته پیش نه کې غط ته خبره په جون ل کې خبرې د پهېټالمه ټول ور نه دا ټول احقامت پهې بیا به لی یاک توپ ودلی کې په میستاازو کې لیکوونکې په انصاب والله یبا کاتیبون او انکار کار د نه لیکون کې د د د ی الله له خو د دا العلم خته الله خو دې تاته لیکلو کې پالیاب تو بس ادیلیکی والیمل بیان دیوکی املا خبر بیانول املا املا په خوا محدثینو کې مدايو ترتیبو اغا شاګردان بډې زیاتو د لوډ سپیکر او د میډیا انتظامات خونا اکی با املا کېدا په زړګونو شاگردان شاګردان بناستو محدث به حدیث و حدثنا فلان دغه خواغه شاګر بابل او ازو کو حدثنا فلان اخبر بن حدثنا فلان دي نه به شیخ سبق وی دلته شاګرد بغا ورولو شاگرد شاګرد بغا دا املا بکیدا او دی حلق به حدیث لو حدیث بی لیکلو بزرګونو د امام بخاري رحمته الله پزرګونو شاګردان دا رنګ نور محدثینو اږي ساليه بیانې زان د ګنټا دوټې مغاخ لیکه دا, دا حالات مستملین بیږي ته املا هغه رستون او ولی یوم الی الذي عليه لهه پدې وځه امالی امالی به هغه کتاب ته چې شاګر به د استاد استاد املاو کا استاد بہته احادیث بیان کو د بولې کل ای ته به امالی وي هغه څنګه زمونږ شیخ عبدالرحمن لغاری سی وو اغه منتد بهخاری شریف اغه املاو ویلو دغه شرح الروی دیوا امان سرغون د لیکلو الحمدلله ثم الحمدلله دوه غړو جلدونو کې پدې کتابه البخاري دا حديث شرحه او تراجم الباب او وضاحتونه ایبان هغه وخت کې مانوم لیکلو امالې لغایي الا صحیح البخاري د دې د ایملاي فالیتوب او دې لکی لیل یمل البيان یو کې اګه چې پاودانې قرض دی چې تر قرض معاملې کې چا سره په چا قرض او بیانو کې او ما باندې 2000 قرض دی د بداولې اعلان کی من کې من کې من محمدین ولد گلبدین به حواته به درست حواته حمسا اقرار کرتا ہوں کہ ما بین انسان کی دو نہ قرض دی امون داولی کل پاکستان رہے لازم الصدقتو کیو گواہان پکی علیہ الحق جو چې پدوانه قرض دی ول یتق اللہ ربہ وديریږي دالانا چې رب دد دے ولا يبحث منه شیء او کمی دی نقید دینه دا حصہ فان كان الذي عليه الحق سفيا او ضعيفا اوس یو سره دی غسل ل بولا غون دی هغه با نکره دی غریب شوی نشي پیسې بيدو پی دري زهبي لیکلو یي زرو پی دی کله پین زله سعودی کوي درکو مه کله نه درکو ما اوس دا غکم نایب دی بیا او تا غ نایب بیانو کی فان كان کله انسان اگر سفيه دی یاد وایب دی پدماو کې ا دې کې نقص دی نو بیا هم دا خبره تېتبار نې یو فاین کان الذی علیہ العقل سفیا د دې عدالت ته خبره بوتله که چاته عدالت کې اچانا بیان غستی کید سفیه نه او د واجب نه عریب کومه کړل ده خبره پوئجنه په دې وجه دا نه بالغ د انسان د ګواهه اعتبار نشته دغه د اجازت اعتبار نشته د لیونی د خبره اعتبار نشته دا بګي ا ا ته خبره ذکر کړي چې تازه په خبر ځان کوی کې فاین کان الذی علیہ الحق صفیا زکه دا چا رشتیا ویلی او جميع العلم په القران لیکن تقاسر عنه افهام الرجال زیات علوم قران بیان کړي عدالت دې ذکر کړي د کتابت دې ذکر کړي سینس دې قران ذکر کړي لمناظره دې ذکر کړي علم سیاحت دې ذکر کړي پلکیات دې ذکر کړي ارذیات دې ذکر باټنی دې ذکر کړي دا ا او جیبان داسره و انکان الذی علی الحق صفیہ که چر دوید آ کاڅه په دبانې کار درا کمکل یا کمزوري یا طاقت نری د بیان کولو دی فل یوم لل بیان دیو د په انصاف اغه نايب دین بینساب بیانو کی خزنه ج په ګړډو کی واستشهدو غواهان نسې شهیدین دو غواهان میر رجالکم د سړوستا سنا زکه حق د سړو داري د گواہیو کی زکه نزانانو عقل او دا دی او گواهان د گواهان د لپاره شروع بیا په قहा ذکر کیږي څنګه واهان دا نا چې په لار کې رواني نه ایجره په یکه کارای لا سولو په واسه متره گواہیو کا دا څنګه جنن زموږ پادارتونو کې دا څه دی چې چلي کی د به گواهان ملويږي نه داسنه اه ګواان به مسلمانانی غلامان بنی اسیلان بينابالغه بنی عادلان ب ظالمان بنی عادلان ب د ګوای په مور بپ ی او ځان ته اواپلفه نه ورکي د ځاناپزارر نه د په کوي او دارګې خطاکار مشهور نه چې مشهور تغ لاګر او ډاکان او دا بهګواي نه کوی دارنې خلاب په انسانیت سره مشهور نهی. دا د او د مشهودله مېاس کې دښمنۍ او خیننۍ یو دا د غلبه گواهی ته پیښ کې فإلَم یکونا رجُلَینَ کچرタニ دوکسان نارینا ناریننه ملاویږي فَرَجُلٌ وَمَرْأَتَان نبیایا یو سړیو د ځنانا دېګ دې طرف ته اشاره شو چې ګوره قران دا وایو چې څنګه میراث پیسو کې آغا قَلِ الذَّكَرِ یو سړی د پاره د دو زنانو برابر بره را نو فارجلون و نو مراتان نو یو سړی او دوه خدي ګوې د دو خدي برابر د یو سړی شوخه دوه خدي برابر د یو سړی شوې قران خدا وې او د يهوديت جمهوريت د انريز جمهوريت دا وې یو خذر را داغیر اې او د یو غټ شیخ الحدیث سې د دا برابر ده کدي وه يه دې کې یو علاقه کې دريشه الحدیثان دي دو بګي پاک علما علما دي او اق اقوا پنځي زنانه دي اگر تل نقساتل عقل دای دګواهې اعتبار نشتا منزونو کې کاملي دی، او دغه آیاتن اگر رای اغستل غوړي زمو شرشمه اگر کس ودری ده اگر کس مقابله کې بلتن ته بلتن بيدینه کست دي اوس هغه بيدینه کستا هغه بيدینه زنانه او کس خپل رای ټولې ورکی دغه ادریو جره حدیثانو رائے ورکه د خپل یو د نیک کس د لپاره زموږ مشرب په کې سوکی تک نه اخلا کس دا خو د دې د ابطال هغه وجدا په دا, دا موجوده سیاست جمهوریت په دی مفتی او سب لو دیانو شهید رحمتلیکلی دا بلکل د اسلام خلاف شي ښکاره دا د قران او سنت خلاف دے. پا دی چې په دې کې دوه خزی په اسلام کې دو خزی له یو سره برابر په دې کې خزه سره سکه ښه لیوانی نن دې د غسرې په نه دی کاټ هغه لیوانی یو شهو تفسیر زادوالو برابر دي او دا موجوده جمهوریت او موجوده سیاست پسې هر پنج سالی جنگ دارن زمينه ملک بر خد څنګه دارن یکی आवाज خاطب شنیدم کې با مردار غوغایي کې لا بستو دا په مردار د سپو جنگ دی وی وطن میں اس دپا پر شور ہو گا اور منتخب پر چور ہو گا داو پردازي فَإِلَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ او دا ټولي چکريدي ها دا ټولي چکريدي فَإِلَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَإِلَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ اه صحه پر ته خلک بهي आवाज بلګي پیسې موږ کې بلګي او ترتیب وکي مخ کې زینه نتیجه بارخ کارینا سپيدي بارخ کارینا فَإِلَاو يَهُود لګياري زموږ علما زموندیر نیکان خلق استعمال الغواڑی فیلم یکونا ها تاسو په کې الله تعالی به دواګا کې حق आवाज به پورته کایو لکه ها تشیرګل متمم صاحب مدذل الالی پای لے کې با اغډیر کلا کې خبرې کولی دا شیخ الحدیث مولانا غورمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضره شیخ الحدیث امام بخاری یو وخت د دې دور امام بخاری حضره شیخ الحدیث مولانا سنجان صاحب رحمۃ اللہ شي پای سم له کی السلام علیکم تریواج ور کل دا چې کارونه خو مجموعی اعتبار فرہ د دې دور کې نتائج نښکاری فای لم یکونا رجولاینې کچرتنی وی دوانارینا ورجلن یو سړی او دوزنانا دا غچانا چې تاسو پیرازی د غوا حانو نا دا ولي دوزنانا انت ذیلہ کو ګمراغه دا بل به سي زکای د ولال مونګالی معنی ذکر کړل یادت یا کوم صورت کې موزه کړکړلې صورت فاتحه کې مو ذکر کړکړلې د ولال دل ته مان نه نسیان انت ذوالله اهداهما کې یی رشید اجوی پتو ذکر اهدهم الاخرى را یادایبه ولذا بلا کړه یوی ځانته په ځانو ایر ډیر راځه پسنانو کې د نسیان مرز دیری او د نسیان د یا خو یو دا وځه احادیث کلا دین ناقصات العقل والدین اکل کمی کمکل یو دویمدا چې دی کې د دین په اعتبار سره اعمال کمی په خاص او رز دا دا کی منزونه تلاوتونه د پایبانې پابندیو پدیوږي ایر پیډیری او بعده مشایخ ذکر کوي چې ایر پیځه ګډیر راضی د زنانو د نارینو په نسبت سره پس زنانو کې ګناونه ډیر زیاتی غیبتونه تعویر ماویلی ناشکریو او شغلې کورونه پر دی روانول او به مظاهری د نور خلکو د پر د ګنا سبب ديګ ګراهونه ډیر زیاتوي زګه پکې نسیان ډیر دی او بهر هال الله دا سیوی نه بس دا سیبې اګه د پر عائلت کتل لازمي خبر نه جدا سیولې دي کدا سو کې تراث کی دا صحیح خبر نه راګه د مسلمان شان دانه دي واه تو زګ دا... ولا يا ولا يا الشهدا انكار نه کی گواهان گواهان بینکار نه کی خودی دور کی گواهان چا ظلم زیاتیو کو گواهارو تقپتشتا او گواهانو حلوی نه بس روزانه و اورن راغلی ور بډه بیره گواسته بروزالا عدالت ترادا تانی تحصیل ترادا هغه غریب هغه بیا خودین کار نو لکه نظام نشتا ولا يا بشهدا اوله کو د سره د داغ د سوګوای کونی سګي که سوا او کثار نی بیا والله یا به او انکار کار به نه کوېګان کله جررا ب ل شي وله تتسمو سیمه کوي چې دا واللهه به د سره پارېدي کو نهلییک په کووا والله تمو سی م کوی د لیکلو د وړی معامې یا د ل نه اله عجلې ترې الله دا ډیرا انصاف ولا معاملات په نزار الله او ډیرا برابر د اړد غواهه او ادن او قربدا چې شک به نکوي رسو په شک نه را دي بیت پیسې 2000 کړه وی 290 را کړه وی الا ان تکونا تجار دا خود قرض خبره وا اوس کې چرته او معاملات لاس پلاستا هین به هین معاملات داغي خبره ذکر کئ الا ان تکونا تجاره مگر کوی وی دا تجارت حاضره دستی تو دیرونا ہا دارا یا دیرو تدویر لاس پا لاس ورکو لو لاس پا لاس ورکو لکے پک پل میانس کے انشتہ تک تبوہ چھوین لکے